Та година 10 хвилин. Найкращі слова рідною мовою про найрідніше: родину, школу, дім у передачах Радіо Родина. Вітаємо вас на хвилі українського радіо. Ви слухаєте Радіо Родина у студії ведучі Оксана Шевчук та Юлія Карпінська. Усім привіт! Запрошуємо вас гарно провести час з радіо «Родина». Адже ми підготували для вас цікаву та корисну інформацію. Починаємо з передачі «Загадки мови». Ви почуєте продовження розмови письменника Анатолія Качана. Мовознавець Леся Мовчун розпитає у письменника, що таке ігрова поезія. Наталя Ступакова у програмі «Після уроків» розкаже, як інколи непередбачувано можуть складатися стосунки між братом і сестрою. У програмі «Старшокласник» ви почуєте про те, чи треба когось наслідувати, і кого можна назвати кумиром. Також дізнаємося, яким повинен бути сучасний старшокласник. А ще учасники програми поміркують про сьогодення. Залишайтеся з нами разом з «Радіородина». В одному із попередніх випусків передачі «Загадки мови» письменник Анатолій Качан розповідав про те, як йому вдається вже багато років бути цікавим і актуальним для дітей і підлітків. А сьогодні почуємо продовження інтерв'ю з письменником. До речі, Анатолій Качан підготував конкурсне завдання для слухачів. На переможців чекає книжка від автора. Тож будьте уважними, можливо, саме ви станете переможцем. Добрий день, дорогі друзі! Ви слухаєте передачу «Загадки мови». З вами Леся Мовчун. І я продовжую розмову з українським дитячим письменником Анатолієм Леонтьєвичем Качаном. Ваші вірші цікаві <клес> тим, що це завжди якась гра. Або мовна, або логічна. І читач обов'язково бере участь у цій грі. Ви, до речі, відродили такий давній фольклорний жанр як «Безконечник». Розкажіть трохи про нього <клес> і прочитайте. Це дуже популярний жанр дитячого фольклору. Ми з тобою йш швид... Йшли в літературній матері ласі українки Олені Пчілки жив собі Журове, альє. Дуже багато у попа була собака, не друкується, але всі знають його. І я випадково натрапив на цей жанр, гортав книжку російських скороговорок. Ну і дивлюся там 200 сторінок. а Там немає найвідомішої, на мій погляд, скоромовки, скороговорки. Яхав грека через реку, Біля река в ріки рак. Сунув грека в ріку руку, рак за руку, грека цап. Думаю, перекладу я для українських дітей. Почав перекладати, але там, де є звукопис, де є гра слів, дуже складно передати навіть на близькій мові. Я зрозумів, що раз я не можу зробити краще, навіщо мені гірше робити, коли в оригіналі краще. Я тоді, як -от навколо Києва, є об'їздні дороги, я поміняв жанр, зразу писав за народними мотивами, але, по суті, це вже не переклад. Через річку їхав грек і впустив у воду глек, бульк. В річку грек пірнув що вна, Потім ще раз, потім знов, То пірнав, то виринав, Але глечика знайшов. Слава Богу! Раптом з глека виліз рак, І за руку грека хап. Ой, з переляку знову грек Упустив у воду глек. В, в річку грек пірнув що вна, Потім ще раз, потім знов, То пірнав, то виринав, Але глечика знайшов. Слава Богу! Раптом з глека виліз рак, І за вуса грека хап, ой, з переляку знову грек, і так далі. Зараз у мене три десятки безконечників. Свіжих віршів, оскільки в моїх дуже багато, ось у новій книжці, яка вийшла в видавництві «Веселка» і навчальна книга «Богдан», тут безконечників дуже багато. Ну от, зокрема, співучий сад. Щоранку сад наш аж до ночі, Щебече, тьохкає, туркоче, А на подвір'ї повно крику, то бе, то ме, то кукуріку, І цілий день на караулі Перекликаються з озулі. Пильнуй, гукає гаю-гай, Пильнуй і ти, і не дрімай. Та ось за річкою смеркає, і з хмари місяць випливає. Затих наш сад, не чути крику, Ні бе, ні ме, ні кукуріку. Лише цвіркун без перестанку, Всю ніч цюрчить аж до світанку. Десь у леваді біля саду Свою любовну серенаду Розквітли яблуні і груші Хвилюють пахощами душу Але без вас моя сюрчила Чомусь весна мені не мила а вранці знов наш сад до ночі, Щебече, тьохке, туркоче, Знов на подвір'ї повно крику, То бе, то ме, то кукуріку, І цілий день на караулі Перекликаються за озулі, Пильнуй, гукає, гаю-гай, Пильнуй і ти, і не дрімай, Та ось за річкою смеркає із хмари. Місяць випливає і так далі. Ви розумієте, я не прихильник говорить, що наша мова солов'їна, що ти сало ісе, мови не знаєш. Я прихильник показати багатство нашої української мови. Причому показати можна на будь-яких прикладах. Я кажу, от, подивіться, от у нас струнка дівчина, струнка тополя, а російське стройне. Тобто вияв гармонії, вияв порядку, а вище й вияв порядку гармонія – це строй. Солдатський стрій. Так складалося історично. А в нас іде від музики. Струнка дівчина. От навіть на одному прикладі можна показати, чим відрізняється мова від мови на таких конкретних. І, звичайно, показати багатство мови на будь-чому. От вважається, що фразеологізми, ідіоми. Є в мене цілий розділ «Зима уже не за горами». До ну, речі, у Дмитра Білоуса дуже багато віршів на основі фразеологізмів, де він пояснює походження цих фразеологізмів. Я не прихильник пояснювати щось. Має бути так виписаний вірш, щоб воно із тексту видно, як утворився. Фразеологізмів повно, є словники фразеологізмів. Але дуже важко знайти поетичну художню підводку. «Зима уже не за горами. Ще зими не в бінокль, Ще гайдає хвиля світла татя». Та вже вітер вищепнув листок із чуприни клена біля хати. Виряджає літо в школу нас, а бабуня осінь вечорами в'яже рукавиці про запас, бо зима уже не за горами. Обвести навколо пальця. Відомий фразологізм. Як його для дітей донести? Що пояснювати? Через засніжені сади біжить руда лисиця з гаю, біжить і зайчі сліди, мов, довге речення читає. Лисеця хитрий слідопит і знає всі повадки зайця, а зайць наш заплутав слід, обвів руду навколо пальця. Цей же вислів «обвести навколо пальця» є інша версія. «Біжить петляє, ніби лис, глуха дорога через ліс, мов невидимка чарівна, у хащі кличе нас луна». Та між дерев, високих трав ніхто із нас не заблукав, бо наш автобус знав цей ліс як четверо своїх коліс. Тобто вже зварійовано. Не п'ять пальців, бо наш автобус знав цей ліс як четверо своїх коліс. А мається на увазі як п'ять пальців, ми знаємо. І От дитина продаває. ще, до речі, може перевірити себе і вгадати, побачити оцей. Тиратися в довір'я. Ну, попробуйте пояснити. Виявляється, можна. Я спекла смачний пиріг, кіт Мурко прибіг з-подвір'я, Третя в мене біля ніг, хоче втертися в довір'я. Треба ж треба пояснювати, як утворилося прислів'я. Сиджу, наче мишка під війником. Вранці посуд я мила, чайну чашку розбила, і сиджу під годинником, наче мишка під війником. За словом у кишеню не лізти. Я часто гордаю цю книгу чудову, словник української рідної мови. Завжди цей словник під рукою у мене, тому я за словом не лізу в кишеню. Мене не цікавить писати цілу книгу. Мені достатньо показати 5-10 прикладів, як зацікавить дітей мовою. Потім паліндроми. У нас в дитячу поезію ввів Лучук паліндроми. Не всі, очевидно, розуміють, що таке паліндром. Паліндроми – це рядки або цілі вірші, які і зліва направо, і справа наліво читаються однаково. Мороз узором вишив дивовид. Є паліндроми церкальні і є інверсійні. Мороз узором вишив дивовит. це як доведення теореми. Не так складно придумати паліндром саме цей рядок, як складно мотивувати його, щоб логічно воно було. Може ледиться. За вікнами в саду мороз коваль, заковує дерева у кришталь, І ще горять жоржини вдалині, Та жар жоржин вже жевріє крізь літ, На згадку про ці квіти на вікні, мороз узором вишив дивовит. Хочу запропонувати нашим слухачам таке домашнє завдання – придумати або десь відшукати якомога більше речень, віршів, які читаються однаково, зліва направо і навпаки. І за найкращу відповідь буде подарунок Книга від Анатолія Леонтьєвича Качана. Триває передача «Загадки мови». З вами Леся Мовчун, і я продовжую розмову з Анатолієм Качаном, відомим українським письменником. Письменник повинен на конкретних прикладах показати, що справді наша мова неповторна. Наче в зв'язці ключі над селом Калачі, задзвонили вночі журавлині ключі. Ці ключі, що летять, понад морем на Крим, не заманиш назад. Калачем запашним, Калачем запашним, Із села Калачі, Над яким у ночі Задзвонили ключі. А літерація, звукопис, Над лісом січень сіяв сніг, Крізь снігову завісу Пів лісу лис, до лісу біг, А далі вже із лісу. Цей лис до нашого села Із лісу підкрадався, І хвіст його мав мітла, Туди-сюди метлявся. От ви говорили вже про дитячу творчість, поговоримо про театральну шкільну творчість. Чи планується видання якогось збірника, книжки, з якої б учні могли взяти сценарій для своїх постановок? Це наша давня мрія. Ще 4 роки назад ми підготували репертуарний збірник для школярів і вчителів київських шкіл. Дуже бідний репертуар. А що вже говорить про репертуар шкіл? У нас 22 роки незалежності, але ви подивіться, всі ці свята від першого до останнього дзвоника, свято проводів букваря, свято вчителя, свято рідної мови, свято Нептуна. Все це нічого не переписано. Шкільний календар повністю має бути переписаний. Ну скільки можна? Прекрасний школьний годин. Ну це все, як кажуть, із російського репертуару. Хіба за 22 роки наші композитори, письменники не можуть повністю обновити календар, враховуючи, що нове століття на вулиці, щоб Україна стала незалежною. Тому Перший крок ми зробили три роки тому. Підготували репертуарний збірник язик до Києва доведе. Це відоме прислів'я, але виявляється, ще можуть пояснити, чому язик до Києва доведе. що він означає, що побільше питай, і доведе. Але чому до Києва Уже багато хто не може це пояснити. Я кажу, а чому не до Варшави, не до Кишинева, не до Одеси. Находиться все таки, що були святині Києва-Печерській лаври. Люди пішки йшли, не було поїздів, не було компаса Людей приймалося як святих. І до речі. За цим прислів'ям я п'ять варіантів зробив, щоб до дітей донести це прислів'я. Влюблена вправа Льва того, що діти всі писали твори за прислів'ями. Оскільки як в насінині яблука закодована яблуня, так у прислів'ї закодована дуже велика мудрість, яку хочеться передати з покоління в покоління. Язик до Києва доведе. На новорічний маскарад прийшла ялинка із Карпат. Ялинку цю сніговій привіз до Києва водій а водія з гірських країв язик до Києва довів». Додам для повної картини, язик і карта України. За цією назвою Язик до Києва доведе, ми вже робили кілька вечорів гумору, зокрема в міській бібліотеці імені Шевченка, зробили в літературному музеї. Робили свято гумору вже третє, воно проходило під цією шапкою Язик до Києва доведе. Яка особливість цього свята? Особливість та, що професійні письменники-гумористи, редактор журналу Перець виступають герої України поломарець. Уряд Шевченківської премії гумор переважно читає. І поруч із цими відомими людьми виступають на рівних школярів київських шкіл. Читають Глазового, читають Руданського, розігрують інсценівки. Тому що знову виникла потреба, що діти в нас або аплодують, або слухають. На уроці, вдома їм нотації читають. І прив'язані вони до клавіатури. А тут їм творчість. Вони рівноправно мають повчитися у Паломеренка, як читати Глазового, чи Руданського, чи Гоголя, чи Остапа Вишню. І в той же час вони самі підготували інсценівки, сценарії, театралізовані вистави. Тоді ми повернемо інтерес до книги, інтерес до читання, який втрачається. Тут є недолік. Там переважно художні тексти для декламаторів, для конференсьє, для театральних гуртків. А ми у перспективі ми хочемо зробити його що. Щорі річним, альманахом таким. І друга частина має бути прикладною. Тобто те, про що ми говорили, що повністю переписати репертуар шкільних свят, подій і так далі. З'явилися нові свята, так. національні повернулися і треба задовольнити потребу в сценаріях. Так. і саме інсценівки, сценарії, театралізовані дійства можуть взяти на конкурсній основі. І вчителі зараз переважно роблять компілятивні ножницями. Або з російських варіантів, зразків роблять якісь Варіанти. Ми б хотіли потім у третьому збірному, можливо, вийти на всю Україну. Оце поки що ми робимо язик, до Києва доведе для київських шкіл. А в перспективі ми б хотіли залучити і композиторів, і комікси там можуть бути, і залучити в національній бібліотеці дуже цікавий копьова там театральний гурток веде Світлана Костянтинівна. Вона теж бере участь як автор у цьому. Якщо є вчителі творці, теж ми будемо туди. Але для цього треба піти в департамент освіти міста Києва, оголосити конкурс. Щоб залучити професіоналів, це ж не так просто, оці прикладні жанри. І буде 50% репертуар художні тексти, а другий шкільний календар, прикладні, а те, про що ми говорили. Я вважаю, що це дуже велика перспектива такого збірника. Звичайно, якби хтось взявся ентузіаст, це можна робити і через інтернет. Ну, поки що ніхто не бере за цю справу. Тому ми зробимо презентацію або в музеї літератури, або в спілці письменників. Перша група книжок у Київ Раді вже презентувалася 10-15 книжок. Тепер ми робимо широку презентацію, залучимо гуманітарний ліцей Сазоненко, запросимо із музею літератури, із бібліотек наших, і Шевченка, і національної бібліотеки, і, звичайно, подумаємо, як максимально наблизити цей репертуар до потреб школи. Тоді... Щоб діти виходили на перші ролі, і щоб в них загоралася іскра в очах. Бо тільки тоді, коли вона є учасником подій, а не стороннім спостерігачем, коли вони виходять на сцену поряд із Паламеренком, це незабутні Враження, вони є учасниками, і ми не запрошуємо просто або наповнить зал. Всі беруть участь у цьому театралізованому ді. Чи це свято гумору? Воно стало вже щорічним, бо вважається, що тільки Одеса в нас гуморина, столиця гумору. Але ми покажемо, що і в Києві можна не гірше це робити, і хай буде Київ столиця гумору і театрального дійсно. Ну, раз у нас є таке прислів'я, язик до Києва доведе. Мова до Києва доведе. Мене повинні забувати, звичайно, багатство української мови і бути носіями, ще раз повторюсь, не тільки прізвищ на Енко Єнко, а бути носіями того, що донесли до нас попередники, через важкі умови, через заборони мови. Бо інакше ми будемо іноземцями у своїй власній країні. З нетерпінням чекаємо виходу цієї збірки репертуарної "Язик до Києва доведе", а також ваших нових книжок. Дякую вам за цікаву розповідь, за прекрасні вірші. І нагадую, друзі, сьогоднішнє домашнє завдання. Надішліть, будь ласка, якомога більше речень, віршів, фраз, які читаються однаково зліва направо і навпаки. А за найкращу відповідь Анатолій Монтів Чан обіцяє подарувати свою книжку. Свою книжку. А ще краще було не просто придумати, бо вони в переліках є. А ще написати невеличку розповідь, оповідання за цим. Так само твори за прислів'ями, прислів'яв повне як листя на дереві, але написати невеличку розповідь це вже розвиток творчих здібностей. Приватовстого навіть така фраза є: якщо учень у школі сам не навчиться нічого творити, то і в дорослому житті він буде тільки копіювати, наслідувати інших, тому що в дитинстві неповторно відкривається світ. І треба не загубити ці свої таланти. Спортивні свої здібності розвинути, технічні здібності, літературні. Хай вам щастить у розвитку своїх творчих здібностей.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 Нагадуємо, з вами Радіо Родина і ведучі Оксана Шевчук і Юлія Карпінська. Юль, а на твою думку, якими повинні бути стосунки між братом і сестрою? Думаю, що брат і сестрою повинні завжди один одного підтримувати, допомагати, не ображати довіря. Знаєш, якраз Наталя Ступакова в програмі «Після уроків». Розповість, як можуть знаходити спільну мову брат із сестрою, а точніше, які співрозмовники – тісто ділили. Цікаво, і чи порівно поділили? Чи комусь більше тіста дісталось? А про це дізнаємося від Наталі Стопакової у програмі Після уроків. мати маленьких братиків і сестричок це, звісно ж, не щастя. Вони такі смішні і кумедні. Їх не можна не любити. Їх хочеться приголубити, обійняти і поцілувати. З ними цікаво бавитися і гратися. Вони можуть розсмішити і розвеселити. Але погодьтеся, іноді малюки бувають просто нестерпні. Ось послухайте про чергову пригоду і життя Петра Гордона. Ми з моєю сестрою, яку звати Оленка, пекли печиво разом з мамою. Ми купили форми, а так є шар тіста, і ми тут і просто вдавлювали форми і от печиво. Виходило. Коротше кажучи, причую. Видавлю печиво, рум вже на руку кладу, щоб його віднести на противінь. А Оленка така, а ну дай подивитися, і забрала.